Ba, gure entrenanenduetan ez, zen ta dugu uh, gure etxen, gure ari eta gure familia guzia lan, lan indute uh, gure etako, eta segitu dugu pixkat zailazen berriz hartzea txapelketan, zen bitxia da berriz uh, txapelketa bat jokatzea uh, uh, eta berriz jantziak uh, uh, berriz emaitea, beraz zaila izan da, berriz hartu gira eta egun, uh, egun konten gira.